أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أبي طمرا فلا جناح عليه اي طواف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم دوما حساب سوره بكر شروعا دا مونږ ویلیو پدې کې اسباد د رسالت او باغی باندې نه اعتراضات او داغي جوابونه اول اعتراض او استاز باندې چمونګه د جبريل امين سره دشمني د ځکه دستا خبره نه منو دا غي قران بنځه جوابونه کو یو انه نزله علا قلبک باذن الله د دې الله به کوم رازي مستاز او سره ورې دشمني دا دو مصدق لما ما قوم دا هغه دین تصدیق کای چې کم تا او سره ده درم هدن ده چکم کتاب او وحر اولی دا د هدایت دا سلورم و بشرا للمؤمنین ده چکم خلق خبرو منی اغیل زیر د جنت ور کئی انزم کل من کانا ادو لجبریلا ومیکالا فان اللہ ادو للکافرین څوک چې د جبرئیل سره دښمنۍ کوي د ملایکو سره دښمنۍ کوي الله د کافرو دښمن دی بیا دویم اعتراض چې مونږ ستاسو خبره ځکه نه منو چې ته د سليمان علیه السلام پاکي بیان اعلان کی هغه جادوګرو قران جواب کوه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا جادو ده کفر کارو سلیمان علیہ السلام دا کارنو نو کړه درې میں اعتراض ته جادو او دا کوډو دمترو رد کې پدې خدبو فرشتي لر علی گلې وی داږه دو جواب مونږه کول یو و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت اول الله جادرا لګل نه ده او دویم جا دوه اغلی دی نو دپاره د امتحان سلورمې تیراو چې مونږته د صحی الفاازو نهې کېقرآوي داسې الفااز موایي چې د غ دمانې او دغللتمانې ابحان پرته کېږي یا یوهلهزی نه آمنو لا تقولو را ا نه داس الفااز موایي چې خ هم د غستې کېږي غلطم په ځینو اعتراض او مسلې ده نصحې چې کله یو مسله کې کله بلا جواب مانن زه من آیت او ننصحا ناتی بخير منھا موږ مسله بریډونا رست کوونا که رستیکونو د اغه نه بهتره باجر کراولو شپږم اعتراض الله نائبان نیولې دي او تیرت کې وقالو اتخذ الله ولدا قرآن بینځه جواب وکل سبحانه بعد الله ذناباننا دویم بل له ما فی السماوات و ما فی الارض بلکی دی الله لتابدار دی غ مخلوق چی برا اسمانو او قدزمو کو کیدی دریم جواب حقوق کل له قانتون طول الله لا عجز دی ثالورم جواب کو بدی اس سماوات و الارض ناشنا پیدا کوون کې د اسمانونو د زمکو ده او هغه وخت کې وسر شریق نو د وسر اوځي زدار ګرځه او بنزم وا اذا قزا امرا فانما يقول له كن فيكون چې الله یو کار ته ویش نو هغه موجود شي و مه اعتراض ذکر کته پرشتیا پیغمبر الله د موسی را خبري وکي استاپ صداقت است پرشتینو عالی دی الله موږ سره مخاطب شی او خبر دیو کی قران جواب وک کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم په قانون دا خبره کړه وا قانون دا ندی چې بادشاہ دار جا لزی او ایمانوی قانون پاس کړه ده داوم او داته اعتراض مینس کی واغیده ابراهیم علی السلام ذکر کا و اذبت الله ابراهیم ربو بکلمات پتا پتا فاطم مهنا ابراهيم السلام باندې څو امتحانات مارا وستل نوغه پورا کل داغي واغي درې فیدیوي یو फायदा چې بیت الله جوړ شو د پارا د توحید ده نو له بګی شرک وای او اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل چې إبراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام بنیاد کې خدو نو اواز وکوه چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله قبول کړه خپل دربار کې دویمه faidہ چې دا پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په دعا د حضرت إبراهيم راغله ده ربنا وبعث فيهم رسولا منهم الله په دې کې او پیغمبر د دې نه رولېږي او دریمه faidہ چې مسالې د توحید د ټولو انبیاو مشترکه مساله ده ګور د مرق بووخ کی وصیت کړي او وصا بها ابراهیم بنی و یعقوب ابراهیم علی السلام خو له وصیت کړي او یعقوب علی السلام کړي چې زمانه رسټو بده چای عبادت کوي دی ول الله عبادت وکوي بیا اتمه ترا ذکر کو په تحویل لکیب نه چشپاله سی اطلس مې اشد بیت المقدس منزکو او اوس په موسکی وګرځي دی چې خانه کعبہ قبله تا نو جواب کل لله المشرق والمغرب الله له مشرقه مغرب دی چې کوم خو او کوم کوي زخه د حکم تابعدارم زمای اختیار کې سنشتا او دویم جواب یو کو يهدي من يشاءو ال الصراط المستقيم چې چاله خوږي لا ورته خو هي نن نسابت کې نحم او اخیری اعتراض پر رسالت باندې څټم د درگاہونو د تواب نه منکي او خپل پکې صفه مروه کې بوتان برادو د یو بوت نم او د دویم بوت نوم نائلا آصاف او نائلا آصاف او نائلا په مروه باندې نو دایو دټ یې رای څر د خطل او داغی نظر او نیاز به کولو داغی پوجا پات به کولو داغی نه به غختل نو الله منعکل د صفاء مروانا او مسلمانان له حکم کو چې تاسو به صفاء مروه منس سې کوي منډه وای زکه حج کی او عمره کی سې لازم شه ری یو سره ده هغه د ووبزه سوار لسته وافد بیت الله اوکل او صفه مرویونهغه نو عمره نه شوي او دغه سي احرام ګسګو نو جرم بور کوي جرم څه یو ګډواله علي دي د دم ویل کی یعنی ا هم رکن د حج د پارا او د عمره د پارا ثواب د صفه بین صاحبین الصفه والمروه په خوا زمانه کې د دواره ډېره په اصل شکل کې موجود و د غرونو په نو مسلمانان اوسو خو ته ټایلونه لګې دي لري ماربلې لګې دي لري ایسیګان لګې دي لري سورې دې چپردار کانیو ده او صفه غوندې له خلق خلق او بیا برا ګزېدل او بیا مروه ل خلق داغو څنګه چې انسان نازې کېږي الله ستونونهې واقع پهخوا پیاده به خلله ګځې دل خپاب ل به ګځې په خاو او باجررو کې به ګځې دل پاغه پردارو کانو به ګځې دلته کوو نهبی نه روانې و خواغ به خپل حاج عمره نه پرې خو د ما ته خو نه شوګنجې کولی و ما عمره وکه او دا عمره نه مونږ ریواج رووا جوکی دی نوبی سلام په خپلو مر کې دو مرې کړي څومه دوا یو عمره بس چې پتا په زندګۍ کې مانو کې دوه بس سیده دویم د عمرې د پارا د سړې د پار حلق سرخریل رحم الله المحللقین نبی علیہ السلام وای چې سوخ سرخري الله دې په دې رحم رحم الله صحابي وای او المقصرین د الله حبیبا څوک لندای ويخته واړه کې غي واني نبي اسلام بیاوي رحم الله المحلقين چې څوک سر کټا کوي باغ دي الله رحم وکي په دویم ذل صحابي وي دا الله حبيب والمقصرين چې څوک لندای ويخته نبي اسلام پدریم وي رحم الله المحلقين الله په سر خړونکو باندې رحم بیاوي والمقصرين دا الله حبيب یو څوک کټ کول ولا نبي رسول الله پر سلام زلبانه بیا وی والمقصرین چې چا ور بس یوخت کټکړی باغ دی من الله یعنی درې زلا پر سر کوله باندې او سلام زل پور کوالي خو یاثه دات تاسو ارجا په غاله تفهمه کی چولې چې ما ټک دلته ګو ټک نه دلته خدا ده خود د خصو حکم ده ته نارینه د پاره نه ده تب کول یوختوله سلام یې سر باخلي که تازه رمشیدی ده سلور و میسه ده یعنی دا دا دا دا او را ده یو ده دوه ده دره او ده سلور ده یو لاس امرزه د دیوی خطونه بسرون ناخلی بیا کسر سعیده کسر دیله نو ایتا خزو بشانه کنسی رویسه و تک دلتا ورکا و تک دلتا ورکا پا ده سلیبانه دم لازم ده ده ده احناو فتوه ده چه کمسی تک دلتا ځان خلاص دلتا کرده ده او موږ په دې یوخته دومره منيو کله چې په روټای کړه چې موږ صالح غرزو روپ څړې یوخته پکې ده خزه په قبول یوخته فخر غي غو چې کله وڑاږي او په پیړکی روټای کې تاله یوختراړي نو ټول قصص نه وي از از الفانستای خو چې کله اغه زلفانستا په روټای په سالنګ کې راځتا هغه روټای خري هغه سالنګ بیا خري نو ولې په دومره ځان روکته او د نارینه دا پارا دا صحت دا پارا بہترین شه وختخریلی دا دا ذهن امیشه کار گل او چه زلپان ساتلی زلپان نو اغاویا ذهن کم زوری آن نبیر اسلام وخت ساتلی خومنگا غی ساتلی شو یو شان وخت اغا زمون پا ملکی چه و لکندول مار کوای چه یو شان دیداسی اواری کٹ کی. او په دې باندې ما یو د ناربا واجب دي له ځغه په داسې الله دې غلیک رحمت کې دا په داسې وختو جوړول غول داسې داسې به کټ کړو نو چې دا یو چاند لويجي دا نه ته مخ کسره ساتلی وروسته ریسره کټ کړې داسې نه دا سنت طریقه د نبی سلام ساتلی دي او د وختو ساتل که یو سړی دې حضور لګي وي چې ما سره په دلیل دې ما سره دلیل دې نه مستحب به ورسې کوي ساتل نو ګناپکی نشتا خو دا ثواب کار هم نه دو دا یاد جی کلم عمری لزائی. نو صفه مروه دو بدهانو دا مسلې یاد ساتي جکلم عمرې لزې نو چې سر کټاکو لنی شنو کمسه کم چې مشين خوې کی مازه وساع شیخ صاحبنا الله دې غلی کې رحمت کی دا غینه د پوس کلو مېرې جی په دې کسر کې دا خلک چې حساب ته ټک کای نو هغه ماتوي د مسلې ته پوس کې کزان بوې میدان بوې اوم وځماره دې خو حدا او کنه د خلکو خو ما استاد راي مې کوخا دا وځه دې څخه خلافم دا تک خلافم بس مکمل سره رخ مشی یي ماشينيکا چې د هر وخت نه سرواغستې شي د هر وخت نه سرواغشتې شي د صنعت طریقا نو سره پی سي موله کوي 218 کس او الټرجي به اثر د خو بشان ټکونه لګي نو دا شیخ خان نه پی سي پی سي ولګي دي راشي ګونانګار چی ترسو پوری دت دم نده اتا کڑه نو ده گنانگار ده ویر تو خلق دا سے کئی نو تو خلق و شراب انسکی تو خلق و جواریم کئی تو خلق نور ناروا کارونم کئی نو خلق و دلیل نده و انتو تی اکسر من فی الارض و زلو کان سبیل اللہ که دیر و خلق و نه روان شید دن نبا دیواری دی بی دن نیتا لفت بلات شید نوز جمعہ کی خلق دیری که سنیمہ کی دیری سنیمہ کی د قران والا از دكون کی خلق ډیر دي دی. کسندري از دكون ګډیر دي دی. وای زما زو فنکار شي فنکار چې دغه فن سبق ای د خلقو مکه بخوله والد دی وړي وکي سمدره بو وی دا زما فنکار به نو هغه به تردا او غنا و ولد صالح يدعى له جنګ بچی پلار له دعا کوي کل کل اولاد ک مسلی او خلق وئی دا خپلار بچے گنستاما سا رخی علاجو ستا پلار بخی نو خلق بستا آغا غلطای لغلطی نو وئی ویر را دیر خسری دی بچے دے کل کل دا سڑی پلار الله دینے کی خواغا خسری نی خو اللہ ورلدہ سے نیکان اولاد ور کی یر را اس را او بدو خو چکم بچی تی پیدا شوی سڑے ہو جی دیس را دا تربیته پورې دا چې مونږ د خپل اولاد تربیته دین طرف ته کار فقارداري چې کور کې تخیرات ورګینو د ماشوم بلاسي ورکا طالب او ځې په ذراغه نخبه او ځې بوم ورکو اغه لر وډي ورکا چې طالب لورکا اغه سالن ورکا دا و... طالب لورکا دلس روپے طالب لورکا دلس روپے دللا پونو هغه کې به جذبه پیدا شي د چبل وخت طالب راځي نو هغه بدنور وروس رضت لګیږي په ویګام ما اوځي پور کو نه بیا ورکو موځيبا نو هغه طالب پیداشي او چې نا ته ورته غوس لګي ته پوله خوړي چر خوړي غوخه خوړي سالن خوړي او طالب چرای شي غوي وظیفه راړي خدایمو په خاطو اعلان ده په ښا پیداشه ښار کړه طالبو اعلان ده په اعلان کې طالب په غړو غړو ته د ګوري چې ته لګي خوړین لاسنګنه ده په ګټه کچا خوړي یاني هغه له سره کې الله پاک ان الله طيب الله پاک دې او پاک کبلې نستاد مال او زماده مال په پلی دی ځکه چې الله نه قبول یو سړی مز نه کوي مز نه کوي نو دې به نه وي چیرې که الله توفيق رد الله خو خلنه چې تاغله سجده وکړي استاده سجده د الله نه د خوګه زکات هغه مستبريدينه هغه وخت چې استاد ذهن بل طرف ته واړی چې څنګه زه خوکريم زابې زبه بخم نو که دې سجده و لګاینو مجبورن به زب بخم خدای دې دا عذاب ما خو دا نو بس مشغولي کی چې مشغولي کی نو مستلاج شي دا د الله عذاب یو دی چې تا ځان د مستنبري دي ناز بده په موبایل ګلو وکي بس نه سبب ودو شي دغه وخت مولا وي الله اکبر الله تتا خو ما دې دي موضوع دې مال سجده وکي او د موس عباره کې دا یو خبر یا ساتي قران وای ان الصلاهات کانات علی المؤمنین کتابا موقوتا او مسلمانانو موس وخت بو وخت فرض کړي شوی به وخت انا نو هر عبادت چې کې نو هغه به عبادت د غیر الله کولو نو دا چا به کولو یا د عصاب او یا د نایلین عبادت به کولو الله وی چې نه دا مګوي بلکې صفا مروه دا د علامات د دین د الله نه دی او دا اغه ادا د بی بی هاجری الله لخواښه نو په ماتاباني لازم کا د چ صفه مروطه لاړ شي او سیده صفانه شروع کی او مروطه را دینو ميلين حاضرينو کې با پهلواني سرزي د باز خلک منډه وي د مخالف سنت دي په منډه بنځي اوچل اوچل کې جانا په جمپونو جمپونو بزي اسره چې تردا چې اوچوجهت کوي ولی بی بی هایجی ریل با آغا وقتی اسماعیل علیہ السلام نک کاری دو نو اگر بلا چه برا برا قتل چه زمازوی سونو گری باز خلق تب ویگی نده فاس بالنکا را شروع چه غر برا برا با آغا پور منده ہو دادا اللہ دن دی که زمازوستا ادا نچلی گی ادا با آغا چلی گی کمچه محمدی عربی صلی اللہ علیہ السلام مولا خیلی دا نو با آغا طریقه بازی ستامنڈ سر چه بل ت حسیناتوی صفا مروہ کومه کله کی شوکرا دیو و بار ور سورے گا تب په داس اندازې د زنانو بل لحاظ کې د مشرانو بل لحاظ کې د کشرانو بل لحاظ کې اغه ادب اپناوې الله تزه رب بنیت باندې بوې کی چستاړه کیسه اراده ده واغه انداز باندې وکې ان الصفاء والمروہ صفا غونډۍ او مروہ غونډۍ من شعائر الله دالم تو د دین د الله ندی د نه د دین د الله ندی فمن حج البیتا بس چاچی حج کو د بیت الله اویت مرا یا یمروکا فلا جناحا لیهم نو نشت دے گناہ پا غیبان دے این یطوف بے امام او گناہ اوی گناہ پی نشتا زکا کفاروی جت نبی علیہ السلام منکڑیون نو صفا مرواک تواف کو الگناہ دا نو غنا اروح کی وکاله چې دا صاف او د نایلی عبادت کېدو اوس خدا رکن د الله د دین دی نو فلا جن علی مشتل غنا باغی بنده ان یطوف بهما چې طواف کوي په دې دواړو و من تطوع خیرا چا جزیاتیو کانفلیو کان دا به تر ان الله شاکر علیم یقینا الله قبل ان کے دے دا مالو ستاسو په دے ستاسو پنیتونو باندی شاکر ستاسو عمل قبل ان کے دے شکریہ دی تا چې چتا ما سرکم احسان کردے ما اغا قبول کردے دے نو اللہ خودیر لو شاکر ذات دے علیم پو دے ستاسو پنیتونو باندی ان اللزین یکتمون ما انزلنا من البینات اززجر اغا خلقوتا چی اگئی حق پڑکڑے دے بیشک آگا کسان یک تمونما انزلنا من البیناتے چی پٹھائی حاگا چی منگار آلے د دوازے ہو دلائلونا والہ دا او د دہ دایتنا من بعد ما بینا ہو لنا سفیل کتاب رسو دا دینا چی منگوا چی حکڑی خلق لپخپل کتاب قرآن کی مسئلہ قرآن کے واضح دا بیام دے پٹھائی اولائک یلعنوہم اللہ پتہ گسان وباندے لعنت و یلہ لعنت یاندی و یلعنوہم اللعینون او لعنت و یپری باندے لعنت و اون کی فرشتي هغه فرشتي چې مقرن شویلی نو هغه په لعنت وای او دایچاتو وی چې کم عالم ته حق خبره معلومه دا او کینه یا د خپل مفاد د وجه یا د بل چا د مفاد د وجه معالم حق پټ کو هغه خبره پړګه او حقیقتونه وی او ډېر مضطلس دل احساس وو چې ما تر اوسه پور حق پټ کړی دي نو دوی وو توبه واسي توبه قبل کې وکنا الله وای ااو توبه کوي قبل کې حسین نو توبه وواسي په دا وای ها نش په برا پاسي چې الله زما توبه ده نه نه نه نه الله ور تونو د ملاله تو ب کار کوي الله زی نه تابو کسان چې هغې تو به بااصله چې الله داګونه به بیا نه کوم اصله هو او خپل عملېې کو بیا داګونه او نهکه دو او درم و دا میان چې توبه نو بعضې نو دی ونو د وجه نو بعض وبینو بلوش وګر به اعلان کړي چې درو سم دا ګنا کولا او تاسو من بیا تکلی زما زماده نن نه توبه د بیا به نکوم نو مخ پختانیو چته دا شویل شوو نه د مولاله توبې لپاره شو شرطونه دي درې یو به الله ته رجوع کړي دویم د ګنا نه بزام ساتي درېم د خلکو مخک کې به اعلان کړي چې درو ص پور می د سود پیسې خوړي سود خوړم زما توبه دا بیا به سود نکوم تروسه پورې می اندر بولای کوله مولاو ما خو بیا بانډر بولای نکوم تروسه می hath مټکړیو خو بیا باغ نه پټوم ما هغه مسله ده پلو سپیکر به اعلان کړي ولی چې د بخپل د ګناه په دور کې د دغه مې بي دیني پرچار کړو او هرچا کته دي نه چې استادی دا کار کوي انکار بد نه کوي کنه دا کار بخي نو ځکه استادی کوي استادی ځان له دلیل ګرځوي له دې او سم جته چانه تا پوسو کې چاله کا دا کارول کې علماء هم حرام ګرځول فلانیم داسې کولو ډینګلیم داسې کول اول او کان اباهم لا یاکلون شیئن ولا يهتدون اگر کده دې مشران په هیڅ نه پويږي خدای هغه پس روان دي تاسو په دې حرام کې ډېرې ډېرې تاسو تیلی تاسو په تمه شکري ډېر خلک ان پڑھا چې هغه عمره کوي نو دبل نقل کوي الان کې په توګه کې د نبی عليه السلام نه یو دوان منر ثابت چې حضرت دا دعا خاص کړي ها د رغنیه معنی نه طرحجر اوسه د پوري یو دعا د حدیثو نه ثابت ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وکنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع ابرار یا عزیز یا غفار دا دعا ثابت ده د نبی عليه السلام و علیکم باقي جتا له سورځي استلام د هجرې اوسادو کو بسم الله الله اکبر کبوسه دي اور ګولې شو خلولوي شو او بل مسلمان له تکلیف نونو پروانې کا غني با استلام او خلول د یوم رسواده او داغه نه خواګي بسم الله الله اکبر او کا لا سن او چت کا استلام او جسم درزي قران ټول درزي ټول قران وایا یو خاص دعا درزي نو تیز مو آیا وایا خطه ګلا روايه نو دلته کې وروره یو بلږي په یو جبا کې بل بل جبا کې انتاب ذکر نه تب تا نه بظاهر شي زسکو هغه عبادت په تابانه غډوټ کی نو mula se toba obasi ne de bas kai iqrar ba kai dakhbari guna je ma da guna tarusafore kola ami srae bas kai quran e kareem su kom ne de pri khodi ar chale chal khale guna ba kai no toba ba ګوناه دې وکا نو تو بابا په دې طریقه باندې وباسي اوس یو مولانا هغه حب کټکړه بدعت کړي بدعت دي دوی بدعت ویلې کې ګی ناشنا کوله کې ما کوم ته بدع من الرسول صلى الله عليه احقاف کې براشي زه د پیغمبرانو نه ناشنا نه ډیر داسې کارونه چې د الله حبيب صلى الله عليه وسلم دین کې ندي کړی او ما ته نن کوله که سنتو نه رسټو دعا کول د الله حبیب صلی الله علیه وسلم جمعات کی سنت نه دی کړې دعا یې کوم ځای کې وکړه نبی علیہ السلام مسجد قباء ته له مسجد قباء او د مسجد نبوی ترمنځ درې ميله فاصله ده درې کیلومتره یا درې ميله نو چې د نبی علیہ السلام کور سکان عربو مسجد نبوی سره خواږو او د ماخا موزي په مسجد قباء کې وکړو مسجد قباء مدینی منوره د اسلام لم بنه جماعت کوم چې دا, معاز دا, دا, دا کو دو یی د مانانو بزمګه د معاذ او د معوض بزمګه باندې جوړ شویو کوم ځای کې دا ایوب انصاری خو کیناستا او نبی اسلام د بجماټ جوړو د اړوی تاریخ ته او غوښمه کې واغستا جماعت به جوړ کو هغه دا جماعت په باقي کې د ورکا ته موږ د قبول شی عمره عمر ثواب لري چې دا به د ورکا ته او گل لګتا چې قبول شی عمره کړي د دې تاسو خبري مسجد قباء کې د ورګا د منسکول د کابل شوی عمر یو عمر ثواب لري نو مسجد قباء کې نبی علیہ السلام د ماخا موځو کو سلام یې وګرځولو چې وی کتر صحابه د مسجد قباء او کو اغه جمعه کی سنت کول نبی علیہ السلام د کورشی د دلته ولې کوي خبرو کورون مخبري مو جوړوي نوافل سنن دا خپل کور کې او زه خوښ لګه ګور م نبي السلامي جمعه د کې چې زما کور په هغه مسجد نه وې دری مې لکه چې زم ما خاموس وکازا شوی نو نبي السلام سنت د یو وقې ثابت دي چې په مسجد قبا کې کړی باقي باندې السلام چې سلام وګرځولو نو کور د ولاړو زکه وی چې بین المنبري بین البيت و منبري روزتم من رياض الجنه زما د کور او زما د منبر در منزه یو زیدی چې هغه د جنب د باغی باغیچه ده او ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی نو چه او فرمای چې نبی اسلام ریاض الجنه کې ناسو خو سر سرځما کمروه دیوال سره به ډډه لګولې و نه ما بوله سر منګزولو نبی اسلام هم مسجد نه وی کیو ازب خپل کور کوم خو په ګلګي کې او ما د حضرت سر منګزولو متزمه حضرت بګمځه کې ناسو اگر ریاض الجنه جنت باغیچه نو بدعت دې د وحي نبی اسلام یو کار نه وکړي بدعت دې ته وایي چې نبی اسلام یو کار نه وکړ او تاغه کې نو دې ته سم وي لکه جنازه وو شي نو جنازه ټوله دعا دا الله مغفر لحينا و میتنا شاهدنا و غائبنا صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و ونسانا اللهم من احيته منا فاهيه للاسلام ومن توفيته منا فطوفه وللا ایمان د لازم مطلب الله زمون جندو تم بخانا او کی مړو لمبخانا او کی الله چ سوک راغلی غای لمبخانا او کی سوک ندی راغلی غای لمبخانا او کی الله ویو له بخانا او کی الله ورو له بخانا او الله دنیا له چ سوک راضی په اسلام را ول جي دنیا نو سوک زینو ایمان سره بوزید دنه دعا بلښت نه چې جنازه وشي او سلامو غره دی بیا وې جمع ولو کوي خو دې به مقصد نه پوي دوه ګره مونږ دقه بدعت دي دې ته سواله یا یو سره اوس বজارونه خدي خنبي رسول الله نه وکړي لا کو لا اله الا الله محمد رسول الله پورا کړي ما دا کله چې مون باندې ختمون او لا اله الا الله وایو کنه محمد رسول الله سو کوي نه وایي اوس یې سره باندې وایي باندې وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله محمد رسول الله سره বজومات لرامړې ولا کوي دا باندې وایي وی بهداصی کومه دا الله حدیث صلی الله علیه وسلم ملي محمد رسول الله اوس دا عمل د پیغمبر رمن ثابت موږ د جمی خطبه له امام ته بنګو د جمی خطبه له امام لبانغو اول بنګو بیا امام خطبه وای بیا مونږو کو اختار کی مونږو بیا خطبه کوي که سړی پایز د خطبه له بنګو ما تاسو بوله روغ وای کله ونه بولوي له ونه ولی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم دا عمل کړنه ده بيدت هر هغه عمل چې باغي باندې دا الله دا حبیب صلی الله علیه وسلم نا دا صحابه کرامو نا دا تابعینونو او تابع تابعینونو څو دلیل موجودني هغه ته بدت وایي نو توبه و مولاسه وباسي او بل سپیکر وو اج دروسه په جنازي نرسته بجه می دعا आवाज دا بدت ته دین نرسته وینکو الله به تو قبلي ابي سره با داغه د باردو شرطونه دي تابو واسله توبه و بیا بغنانه کوي منافق سرد دا پارا سلور شرط دی سلور شرط دنا دا منافق توبه دا پارا یو تابو دیب توبو باسی اصلہو دا منافقت نا بزان ساتی واتسیمو باللہ دا اللہ پا کتاب پا منگول لگئی و اخل سودینہم اخالسکی وبلن اللہ تا ځکه منافق کے مرض لگ دیر زیاتو نو دل سلور شرط ذکر کر قرآن کې دری وڑا عالم دا پارا دری شرطا کتاب او اصله او بیان تووبو باسي خپل عمل اصلاح وکي او بیان وکي امید د دو شرطه تووبو باسي خپل عمل بیا باګون نه کوي منافق د پهار سلوور شرطه يوبا تووبو باسي اصله خپل عمل بنه غي اعتصام بالله دا الله په کتابه منګوله لګي او اخلصو دینهم لله او خپل بلن الله لخاص کوي الله ف اولای کااتوب ولهم په دا کسانو د میروبان کوم وانت تووا الرحیم او ضیم توبه قبلون ک میروبان ان نه کفرو ب ش کسان چې کافران دي و ما تووملو کفار اودي بالت د کفر کې اولای کالی لانت الله په دا کسان لانت دا الله او د فرشتو د الله د خلکو خالدین خالیدي نفيه اې شب کی لا یخففون هممل عذا بوس پ بنکی شي کم بنکی دی نه ذا پهله هم ینظرو نه د مری د مولتګی شي بیاګور انصففاول مرووطمن شاعر الله یکې نن صفه اومروا داداله ماتو دند الله ندي فمن حجل ب ته چا چې حجو ک د ب اللله او تمه یا عراو کا فلاجوونه علی ننش شتګونه پبانې وَمَن تَتَوَلَّ جَاذِيَّاتِهِ عِوَجًا سِوَايَ عِوَجًا نَّكَيِدُ لَهُ بَارَ خَيْرًا نَّكِيدًا بِشَكَّ اللَّهُ قَبْلُ اُنْكَ دَ عَمَل دَ او پوه دَ ستاسب قانون وانه انَّ الَّذِينَ انزلنا نَمَٰا انزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ کسان چې پټئی آغا چې مار علی گلی د واضح د لایلونه ولهدا او د هدایتنا ان بعدې ما بایدنا او لناې فیل کتاب رتو داغنه چې معواړی خلکوه په کتاب کې اولقددا کسان یانو هممون الله لَعْنَتُ تو الله پیبانې لانو هم اللهون او لانه توی پديبانې لانه توونې و بنو او بیانو کو ف کا تووبله نو ب دا کسانوبانې الله زمبانانی کوم وعن الضواب او عظيم توبه قبل ان کے مہربان ان الذين کفرو بشكاك سان جي کافر ان دي او مشودي په حالت د كفر کې اولائک ال املانۃ اللہ پدا کسان دا اللہ و و و کو بنکلشی بنکلشی او اعلانۃ الله والملائکۃ او د فرشتو او الناس یجمعین او د خلکو ټولو خالدین فیہ مشبئ بده کې لا یخفف عنہم العذاب پک بنکړی شی کم بنکړی شی د عذاب او نه بدیله مولات ور کړی شی واخر دواو کوي یو دوغه مون کي لیکي شي وي یو زمونګه یا وراره چې تاسو لار سو وايي چې زړمانه د لاسه شهید شي کبي ګناہی الله پاک د داغه شهادت قبول کړي او ولادي مور او بلار لا پزړه باندې د رحم پټه ویل گئی او ولادي بسم الله نګام لا صبر ورکی بل زمونګه خوره دغه خواخه وفات شي دغه د بارندواو کوي د نسیم د مور چې الله پاک کول جنتی فردوس کاله مقام ورکی او الله په کې آخری زندگی خسته کې او زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې الله دمونږ د ناګهانی فتتون نو سااتې والله دمونږ د حواده نو ساتی الله د زمون په ټولو په البان را هممو کې الله د زمون په حق کې د خیر ې سړ وکې الله مونږ ته د خوشحالی خبر راوللی او د غمونو نه الله مونږ ډیر کم زوري الله زمون دومررهوس او تاقد نشته اللهمونږ غمونونه نو شو الله ستا قم للو د الله قمونتا اوسي او الله په قرم تا الله ت د طولو په حالبان رارحموقع الله زمون چې سره مشرانو فات شودي الله کا شرانو فات شودي نریناو زننانو فات شودي الله در تولو قونه د جند د باغ چونه باغ چې و, دا دا و, و الله در ټولو پهناونو د افقا لم کا الله در تولونه رضاشا الله د ټول نارضا شالله زمون اولاد نیکان صالحان قران خوانه به عمل لويکا الله زمون اولاد زمون د ټول دسترغو يخواله او ګرځو الله زمون اولاد زمون د ټول دسترغو يخواله او ګرځو الله زمون اولاد زمون د ټول دسترغو يخواله او ګرځو الله زمون وا شرک امن را الله زمون وا شرک امن الله زمون دا اولاد سترګو کې حیا را ولا الله زمون دا اولاد د سترګو د بهایي هغه پردې لري ک الله د حیا الله مون تهاره پر د خور خور خار کی هر پر دای مور را ل مور خار کی الله مونږه ارون ارون او ګرځه الله زموږ بزنونو کې او بل محبت پیدا کی الله زموږ د ظلم نه بغض او حسد او باسي الله مونږ په خپل کتاب رونه رونه او ګرځه الله د ژوندګي مقصد د خپل کتاب و او ګرځه الله مرخوبه اسم راضی او الله را دا یو حقیقت ته د دین اخلاص ایدل نشته خو الله چې مرغرا ولي داسه وخت کی چې الله یاستا کتاب اورو یا بلتهښو الله دی کتاب سره موواسطوي الله داسې وختې مګ رالی الله داسې وې مګ مراولی چې مونستا خلاف کو ستا د حبیب خلاف کوو الله زمونږ دګناونو پهجببانې په مونګذابو نه مرا وی الله دا زمونږله علمی ده اللهمون نه پوو الله مون کمم زوریو الله مون, مون, مون د ظالم په بقاوه ک الله تزم نصرتك ازمون امدادك الله مخبل الدين بانك لك الله مخبل الدين وانك لك الله مخبل الدين لك في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكان النار وتب انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على محمد وعاله واصحابه واهل بيته اجمعين